wa man tabi'ahu wa nasarahu wa salaka tariqahu wa istanna bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma tuan tuan ahli yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya di atas segala limpah rahmat Kurnia yang kita guna, yang kita terima daripada Allah pada setiap waktu dan masa. Semoga dengan kita bersyukur Allah akan tambah lagi berbagai nikmat yang kita perlu dan kita berhajat sehingga kita mendapat kerajaannya di dunia dan mendapat diterima kita sebagai hambanya yang benar-benar menjadi orang yang berhiman. Di ayat dunia dan akhirat nanti Tuan-tuan sekalian InsyaAllah kita sambung lagi Dalam perbincangan kita yang ia lalu Iaitu minggu lepas Kita telah Masuk bicara berhubung dengan Syarat-syarat La ilaha illallah Setakat ni kita telah uh, Lalu beberapa syarat Kita telah tengok apa syarat Yang pertama syaratnya Ialah al-ilmu itu kita telah kita telah bincang bulan ni Yang kedua al-yaqin eh ha? ya ketiga bagi ni malam bagi ni kita kita bincang al-qabul qabul bermakna terima lah eh ha? insya pada malam ni kita gig pada syarat yang keempat syarat yang keempat daripada syarat la ilaha illallah dia ada tujuh pada malam ni kita tengok Yang keempat yang keempat ni makna as-sidq Sidq Kita pun selalu dengar sidq Sidq eh? Sidq ni makna benar Lawat dia bahawa Dan Sidq inilah Benar inilah yang merupakan Salah satu daripada sifat Pak Nabi ha, Kalau kita tengok Nabi sidq Amanah Tablir papalah Sifat yang pertama pada Nabi hak kita bilah. Sidq. Kita pun dalam syarat lailaha illallah ni kena ada sidq. Sidq kita terjemah dalam bahasa kita benar. Sungguti. Sungguh hati. Eh uh, ini dia lawan bohong. Sinilah bezanya antara orang yang islah sungguh-sungguh dengar hak bukan sungguh sinilah apa ni garis pemisah dan antara orang beriman yang sejati dan nifak kalau kita nak kata sinilah yang boleh menentukan orang pergi ke syurga atau sebaliknya ke neraka boleh juga kata kata inilah dia garis pemisah yang Allah subhanahu wa ta'ala kepada ucapai seseorang kenapa ucapai ni boleh seseorang terbuat dengan lidah kalau lidah ni orang boleh firma dah di segi zahir tapi buat dari hati ni sungguh sungguhkah sama dengan lidah atau tidak duduk sini ha. karena itulah Uh, kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut sidq ini ialah kedudukan darjat kedudukan yang kedua selepas nabi darasa sidq dalam urutan hamba-hamba Allah di atas muka bumi ni orang paling utama sekali nabi awe kedua ialah orang siddiq ha kerana tu sahabat nabi ni soleh bui nama Abu Bakar As-Siddiq. Tanat dia ni merupakan taraf yang tinggi, hebat, mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dekan itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ibu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu minal-sadiqin. Maksudnya, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu ber, bersama bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu jadi orang yang sadiqi Sidq Tetap ucapkan dia Sidq tetap amalan dia Sidq tetap ikat ni. Kena ada tiga ha, Kerana itulah Kita betul Di segi sidq di, di segi, di segi ucapkan dia ni Ialah Betul ucapkan kita Sebagaimana Betulnya api kalau kita tak kayu cacai itu okay, betul, tegak habis okay, tengok betul, tegak namun ha. dia betulnya di segi amalan ialah sejauh mana kita boleh tetu amalan kita ni ikut Rasulullah tu siduk pilih amalan selama mana kita tidak sapa lagi serupa Rasulullah buat, maka kita usaha supaya kita sapa atas tu atas rupa Rasulullah. Enggak apa-apa pula tak apalah. Kalau kita biasanya buat contoh semaya. Semaya kita ni kalau boleh kita usha, kita usha, kita usah sehingga kalau boleh serupa betul dengan Rasulullah. Ha, Insya-Allah untuk kita 29 bulan ni kita buat pengukuhan semaya. Bukan tak betul semaya kita, betul dah. Tapi nak suruh kita nak lagi. Nak no, lagi laki sengaja supa Rasulullah. Awak oh, kata jadi ke Rasulullah? Insya-Allah jadi. Ha, eh, kalau tak jadi kenapa dia lelaki? Sebab sebab apa? Sebab Rasulullah jadi contoh. Agulah contoh dia kena buat supa dia. Kalau tak buat supa dia, tak tak sempat mati tu. Baik kita cuba juga, cuba juga tak jadi supa dia itu masalah eh. Masalah kelemahan kita. Tapi bagaimana ni boleh siapa si? Sebab kalau, ti, kalau, kalau tak boleh sabar sisi Tak boleh buat contoh Nak contoh kan Tak boleh bagai tak boleh sabar Jadi Bagai ni bagai boleh sabar Kalau tu boleh buat contoh Ya tak sabar Kita tak usaha nak sabar Itu cerita kita dah Kalau tu kata Oh boleh nak sabar Sumpah Rasulullah mimik Tak boleh nak jadi Rasul Tapi nak buat Sumpah dia tu Kalau kita usaha Boleh sabar Sebab Rasulullah jadi contoh Contoh mana Tak boleh nak tiru Tak kena agak ah, tu kata Allah bagi fitnah jadi para rasul. Memang tak boleh nak jadi Rasulullah rasul ni ada kerja ya, di rasul. Tapi nak tiru amanah dia tu kalau kita usahakan boleh. Sebab tu dia kata Rasulullah kata Allah kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukup terbayang. Kalau tak boleh nak tiru, tak boleh jerikat dah dia. Tak kena. Allah kata ya Rasulullah jadi contoh. Padahal nak tiru jadi contoh mana? Tak kena kita dikajak. Tak sapat kita semua semua. Padahal kata tak dapat. Kita tak usah. Kita ubah sikit cara, cara kita pahayah ayat quran Tak boleh jadi suara Rasulullah. Mimek tak boleh jadi rasul. Satu hati. Tapi nak buat. Supaya dia buat. InsyaAllah boleh. Dia sok sahabat berjaya tu. Dia buat suara Rasulullah buat. Kalau tak, tak jadi semua suara Rasulullah tu. Nanti cerita kelemahan kita tak apa boleh bolehlah gafak-gafak kerana tu sahabat boleh contoh Rasulullah tengok orang ni tapai ni orang ni oh ni sumpah Rasulullah sahabat tengok orang ni sumpah Rasulullah tengok sumpah ni sumpah Rasulullah tapi tak jumpa tak jumpa keseluruhan tu sumpah Rasulullah belakang tu payah nak buat tu mimeh payah sungguh. tapi boleh cari boleh jadi contoh kalau kita tak faham satu-fahat pun dapat full, sembilan full, tak apa maknanya boleh tiru ha, kalau larak tak boleh tiru kena Allah kata dot dot. Ha, ya. Baik. Sama dia betul dalam suasana kehidupan kita iaitu lah sama antara amalan hati amalan anggota dengan ikhlas. Tu mana sirq dalam dalam kehidupan kita sama hati kita sama dengan perkataan balik bali dengan ikhlas. Waktu dia panggil Betul-betul sumber Betul, -betul, betul ni lah eh, Dia panggil Ikhlas Kita dalam ikut Rasulullah Ta'at pada Allah uh, Setia kepada Allah Zahir batin Hati kita ni betul-betul ta'at kepada Allah Zahir batin Kadang-kadang kita tak ada Di segi uh, Perkataan di perbuatan tapi hati kita ni tak ada. Ah, tak supaya kita kata hati kita ni kita kata kita ni saya kepada Allah tak semakinya kita saya ke waktu hati kita boleh tak supaya kita kata kita ni saya kepada Rasulullah tak saya guna untuk selawat sama so Allahumma Allah ma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad eh semakinya dalam hati kita supaya kita kata sungguh-sungguh Avilah kita selawat kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad ya Allah angkatkanlah darjat kedudukan ke Nabi Muhammad dan berilah kesejahteraan padanya. Faktu kita kata dalam dalam bahasa Arab Mana lebih kemas selawat begitu. Sempati kalau betul kita, kita kata dengan hati kita. Sebab kita kata jumpa dengan budak Allah jumpa awal kita rasa. Los jumpa awal. Sempati kah monoh kita dengan hati kita. kita Họ tu họ tu ono with a betul hati kita dengan mulut jadi kalau ucapkan ni ucapan lidah kita ni kita menggocak la ilaha illallah waktu mulut kita kata hati laku tu juga tu kalau laku tu alhamdulillah kalau tak dapat berarti cuba waktu dia nak sama tu yang masuk molek apa ni skru hati dengan mulut lidah ni boleh masuk Boleh masuk makan siku Kadang-kadang siku tak makan Ukur tak kena Mulut Tidak dah dengan yang Dengan kapal Nah Tapi perbuatan Belum tentu kena Begitu juga Hati kita Semua Kita kata Allah ni tu kita Supaya so, Nabi kata Siapa-siapa kata Nabi ni dia sebut Bagai mudah Mudah kita Nak nak, nak paham Dia kata Siapa-siapa kata Rabitu billahi ya rabbah Wa Islam dini wa bi Muhammadin aku redha Allah tu sebagai tuhanku dan aku redha Islam tu sebagai agamaku dan aku redha Nabi Muhammad tu sebagai rasul dan nabi yang diutuh kepada kita tanya kita setiap redha apa sepakat darjat redha eh kita buat tuhan pada Allah. Terima suara ke kita? Terima sepenuh hati ke? Seperti kata, kecil, tapak tangan, pada bola, amat tanya. Seperti begitu kan? Redha tu redha tu. Kecil, tapak tangan, niru, amat tanya. Maksudnya terima dengan sepenuh hati. Terima begitu ke Allah sebagai tuhan kita. Hak ni hak kita kena, kena tengok gerti, siapa gerti. Mudah katamu kalau dah kirim mudah, mudah, mudah betul kah hati kita terima Kalau sekalinya hati kita terima sungguh, boleh jadi kita pun duk, tidak juk tanggung nilai gemari. Juk tanggung lebih tinggi terjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah betul kalau kita redho Islam sebagai agama kita, betul kita redho. Kalau kita kata itu, tak pada, hati kita betul kita sungguh Islam sebagai agama kita dan betul segerti kan kita buat Nabi kita terima Nabi Muhammad sebagai Nabi kita kalau betul segerti belakang-belakang tiga kali ini, kalau mati belakang susuk-sukuk jadi kawan ni kadang-kadang kita tak suluh klik balik kita tak suluh kita tengok balik dalam ucapan kita tu kita ambil orang panggil Hock Sekali itu oh baca ni kan boleh masuk syurga lah ha, kita ambil mudah ada eh, nabi dah kecek bage-bage ikhlas betul kita kita kata ni subhanis surq betul kita semati kita mengucap ilah ilaha illallah kerana itulah ada di dalam al-Quran yaqulun nabi alsinatihim ma laisa fi qulubihim mereka kata dengan lidah je ya? tapi dalam hati hak ni, ni, orang akak zaman dulu jadi kalau orang orang dekak pun zaman dulu orang zak kapun zaman nabi dulu enggak kalau orang bana sender ni pun kalau lagu ni juga enggak supaya siapa juga supaya kapun zaman dulu oh, tak kira ke bana tak bana cuma betelah ayat ni ni hak toro berhubung ka kabung kita sebut dah juga banggo tapi malam ni nak, nak samo sikit alhamdulillah banggo lepas Begitu juga kita ni apa ni kita kata Rasulullah kata sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud Rasulullah kata alaikum bis sidq fa inas sidqa yahdi ila albirr wa inal birr yahdi ila aljannah wa ma yazalu ar-rajul wa yataharar as sidqa hatta yuktab Yuktaba ya -fujur, -fujur ya ya hatta yuktaba 'indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadziba fa yahdi ila al fujur yahdi ila an-nar wa ma yakzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba rasulakat 'alaykum bisidq kana lahu betul betul benar sumati Kenapa apa, inna sin qo karena kebenaran, karena benar ni. Yahdi ilal bir dia akan membawa menunjuk seseorang kepada kebaikan. Wa inna al Yahdi ilal jannah dah hoga betul-betul dah kebaikan ni. dia membawa seseorang tu ke syurga. Jadi benar ni. dia kait dengan syurga. Kanat pula orang benar ni boleh masuk syurga. Wa iyyakum wal kadhib jauhilah kamu daripada dusta. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur. Kerana orang bohong ni membawa kepada keburukan. Wa wa innal wal fujur yahdi ilan nar. Dah, orang ha dusta, orang jahat ni membawa kepada neraka sesarah. Jadi tuan-tuan, dia dia dia kait dengan dengan benar. Sehingga Rasulullah kata, "Wa mayazanu ar-rajul yashduq" sentiasa kalau segala lelaki-lelaki itu sentiasa benar. Wa ya taharrus, dia betul-betul nak buat benar benar. Fa innahu yuktaba 'inda Allah Sungguh-sungguh dia akan ditulis Allah Sebagai orang siddiq Kita tak ada orang yang nak tabak siddiq Tapi Allah akan tabak Siddiq Kerana itulah orang, orang yang bercakap benar Orang yang berbuat benar uh, Walaupun pada satu ketika orang tak percaya dia Tetapi akhirnya kebenaran itu akan muncul dia, Kita tak seduka cinta Kalau kita buat hari ni orang orang tak percaya kita royak benda benar tapi apabila betul benar sungguh tim Allah kata itu kebenaran serupalah Rasulullah ajak orang masuk Islam ketika di Mekah eh lama tu nak, nak tengok benda hok sunghati lama mana lama boleh tengok Rasulullah hidup sebagai membentuk nagara lah membentuk masyarakat sehingga jadi masyarakat yang terbaik dalam sejarah kali hasil pada setiap apa rasul kata benar sangat apabila Rasulullah kata benar dia buat apa benar. orang terima apa benar ikut kebenaran akhirnya kita boleh tengok hasil masyarakatnya terbilah masyarakatnya paling baik dalam dalam sejarah hidup manusia kenapa Bila betul dengan Allah Subhanahu wa taala Ha. kamu lihat tuan-tuan kalau kita nak guna benar benar dalam ngucak benar dalam ngucak ni ada hadis dia Hadis saya tak ama, anda tak sebut sini tapi dalam kitab ni ada sebut Rasulullah SAW kata-kata syarat syarat benar ni dan antara syarat ngucak la ilaha illallah ni Rasulullah sebut dalam hadis dia mamin min ahadin yashhadu alla ilaha illa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harrama allah alayhinna nah, hadih ni hadis hadih yang orang, -orang pami menjelaskan la ilaha illallah hadih ya memang mengikat la ilaha illallah kira -kira. Lepah, Rasulullah kata siapa-siapa ucap la ilaha illallah masuk syurga contoh ada umum hak ada mari mengikatnya lagu mana orang boleh masuk sekejap ni kita tahu dah ya, orang pahak orang tidak syak sah hak ni juga sirk Rasulullah kata mana-mana orang siapa sahaja yashadu bersaksi an ilaha illallah tidak ada uh, Tuhan yang berhak di semua dengan sebenarnya malaikat Allah wa anna muhammad dan abduhu rasuluh dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya sidqan min qalbihi mutta mutta taufik kebenaran itu daripada hati ucak tu taufik dalam hati illa harramallahu alaihin nar Allah akan harah dia disentuh oleh api neraka tapi dengan benar hantu hadir ni hadir mengikat oh, dia dia dia apa ni sebut secara umum sediqan min kalbi jadi, kalau sekiranya ada yang ucap la ilaha illallah Muhammadur rasulullah dia tidak cahaya sangat tidak lihat tak dapat janji rasulullah ni, masuk serba tak dapat sebab hadis ni ya, menjelaskan hadis ni ya menentukan sediqan min kalbi hadir kita baca ya'lamu man, wa wa ya'lamu la ila tahu, syarat tahu sarah tidak syak, ha ni sarah juga. Benar kita dah. Kan Karena tu, tu tu apa ni? Hadis ni, kan tu kalau kita belajar apa ni, akidah ke, ajak belajar gapo ke, kalau kita baca Al-Quran, ya, kita baca tu, hadis ni bahu nampo. Kan tidak kita tidak faham. Kita tak boleh nak cek ha'u gama ni Ha'akidah ha'u gama ni Kecuali kita tengok ha Allah kata lagu mana ha Rasulullah kata lagu mana Tak kena jujur Baru kita boleh faham Oh masuk surga ni Hak lagu ni Bukan semudah yang kita Gambar sebelum ni Oh siapa-siapa ngucak tak Boleh masuk surga lah Eh dia kena tahu lagi Syarat dia tu Kena pecek dulu Digit dia tu Kena pecek je digit dia Tak terbuka Tak boleh ambil piti kita Cocor apa ni itu. cocok saja. Masuk dah. Tapi tak tik tik tik tik. Tak mana tu? Bek fitih be, be. ada fitih banyak pun. So, tak ada fitih. Tak ada fitih. Tak tu Ah ni nak pecah ni. Ni baru baru pecah. Tak buta. Tak tu bek lagi kena ada tiga butil lagi. Tiga aka lagi baru dia tu bek. boleh masuk sudah. Nah. Baik, baik, baik. Jadi, kalau kita tengok scene ni ialah silakan mengkalbi. Kalau tidak benar ni dia tidak akan jadi. Tak banyak lagi lah. Kita kena keluar kau gak. Eh nanti nih kita lah, nih. Kena kayak kau gak. Kena ngucak-ngucak boleh. Kena paham makna Paham maksud? Kalau tak paham aku, tak paham langsung. Tidak berapa nak jadilah makna Tapi kita janganlah kata buluh. Eh tak masih Islam dah? Eh? Betul, masih Islam. Ha ha, istilah itu kehot kita, cuma kita berbicara ni supaya kita penuh qohah, qohah, qohah apni rasa kita, goyok tu dengan cara yang betul. Kan itulah orang-orang yang betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. kita tengok ni, ada seorang. Nang kaya betul daripada Anas -an bin Malik radhiyallahu anhu dia kata Nuhina anna sa'ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam An shayin Kami dilarang untuk bertanya Rasulullah Ketis sesuatu Dia sahabat-sahabat dia pun dia Bimek juga takut tanya Rasulullah tak kerti Takut Ya Teru wahyu kah Eh tak, Karena tu agak uh, Dia zaman Rasulullah Dia takut nanya Takut teru wahyu Supaya Rasulullah tak larang orang nanya Ada suara orang tanya Ya Rasulullah Oh, haji ni wajib setiap tahun ke? Ah, bukan faie wajib. Dia waktu puasa setiap tahun. Lalu tanya ya Rasulullah, haji ni setiap tahun ke Rasulullah tak jawab. Ya Rasulullah, haji ni setiap tahun ke pasal disebut haji ni banyak gitu ya. Ha, wa hajil bait man istata'a Pergi haji orang kalau okay? mampu. Rasulullah tak kata apa tahu, kau tahu sekali tahun ke? de, nggak gitu awak mampu gigi, jadi boleh jadi sahabat-sahabat ni pikir, eh saya mampu, ho lagu saya ni tiada tiada tahu, Rasulullah tak jawab. Fatih Rasulullah kata, kalau saya kata ho jadi ho oh, lagi, tiada tahu dan kamu tidak akan mampu wajib, karena telah mari penjelasan sekali soal itu, gitu juga supaya mayat gawe maya terawih ni sunat dia sunnah, maya terawih kalau Rasulullah SAW dia tubik semaya semula tu jadi wajib enggak puan kita tak nak semaya terawih wajib ni hmm, semaya tak wajib pun tidak jadi tak wajiblah mana? mana ni masyarakat Islam kita ni masuk masyarakat Islam ni ada tak semaya apa? Rasulullah kalau, kalau dia tubik maya semula ni semaya terawih maka akan jadi wajib. Kalau tu dia tak tobat, apa? Dia kalau dia buat jadi wajib. Ah, tu lah ada di kalangan sahabat ni pakak-pakak di kalangan sahabat ni, Rasulullah tak apa-apa, tapi buat kita jangan nanya banyak takut-takut barang tak nak nak buat. Ah, zaman tu. Kerana tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, لا تسألوا an أشياء antum zalakum tas'alun." apabila turun sesuatu jangan tanya, pakai kartu ya? kalau tanya Allah tukar, kamu tak agak nak buat serupa Bani Israel tanya Nabi Musa Nabi Musa kata sembilan lembu kan pahala lembu lagu mana sudah kalau dia ambil orang kata sembilan lembu, sebenarnya lembu mana-mana tak ada hal, dia tanya lembu lagu mana warna lagu mana, wak gala kata wak gala api-api tak jumpa lembu kan? Itu ada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dengan cerita kerana tu Rasulullah kata kalau sekiranya Nabi Musa perhatian sembilan lemu tu ingat lemu mana-mana beli lemu mana-mana ambil lemu sembilan je tak jadi lalui. dia tidak jadi susah kerana tu bertanya banyak ketika tu wahyu masalah tapi ada juga tu tu kata jangan tanya banyak rumah iman waktu tu dia takut dia tak ada jawab kamu suka tanya banyak ni <laughs> baik jadi Fakana yuk, jibuna ayat di al-Radul Lumin Anil Barat. Kami katakan pada satu kali itu Allah kena benar. So Oga dari pada badia badi jauh dekat-dekat dengan dengan badui juga lah ni. orang-orang aku lah. Mari. dia ni orang biji. Jadi dia bertanya Rasulullah. Kami pakat dengar. Dia kata ya Muhammad. Atana Rasulukah? Wahai muhammad au ga demo ma gi ka amo ambo terjemuh dalam bahasa kelas ae ga demo mari jumpa abah fazama lakka fazama lana annaka tazamu annallaha arsalaka dega ya bawo demo ni demo ni muhammad rasulullah ni kau ni diutuh oleh allah rasulullah kata betul rasulullah sebut betul dia tanya lagi lepas tu Apabila dia kata, okey, gaya kamu, wahai Muhammad, Bahawa bahwa ical ni Allah utus sebagai Rasul. Jadi, job apa dia sebagai Rasulullah? Rasulullah kata, sedek, betul. Baik, dia kata. Dia tanya, mana kalau kesama, siapa yang buat lagi? Dia tanya, siapa buat lagi? Rasulullah kata, Allah. Lalu, dia kata. Bila nak khalaq al Siapa buat bumi? Rasulullah kata Allah. Dia tanya lagi. Mana nasaba halzanjiban? Wa ja'ala fiha ma'a'an. Siapa buat pokok? Kita tengok. Mudah hai tanya ni dah Siapa buat pokok? Untuk fakor ni. Hak anda dalam pokok semua sekali. Rasulullah kata Allah. Dia kata, Allah hak buat langit ni. Hak buat bumi ni. Ha buah bukit ni Kafat Adam, Fatut. Ha, dengar. Rasulullah kata nak ya. Habis sekairo. Dia rekah ayat pasu kau ya. Dia orang-orang Badiah ni, orang Kapur ni, dia tiduk kacap banyak. Ayat pasubung. Rasulullah tu jawab ayat kan. Nak ya. Ya. Sepotihlah. Ya. Anak sepotih ya. Baik. Ditanya lagi wa za'ama rasuluka anna alayna salawat bi yawmina wa lailatina hok ada kami tu bajak kami ni kena lima waktu sai semana Pasal kata betul sedak betul kan tabil ladzi arsalaka allah amarka bi hadha fa allah hok atamu ni ke hok suruh lima waktu sai semana nabi jawab Nah, ya. Baik. Dia tanya lagi, waza'a <tuk> rasuluka anna alayka alaina zakat amwa fi amwalina. Hak orang suruh hamu kami-kami keluar zakat daripada harta kami. Rasul kata, betul. Dia tanya, "Famin dhar arsalak Allah amara ka bi hada?" Hak ni hak suruh aku ni. Pasukan mu kata lagu Rasul kata, nah, betul. Eh mudah dia kejarah. Dia kata lagi. Wa zaamara rasuluka alaina sawm syahr ramadan fii sunnat fii sanatina. Khawaja Muattah dia kata rakyat kami kena puasa sebulan. Dah la tahu kami ni. Rasul kata, "Shadaq, betul." Qat, tabil ladzi arsalaka Allahu amarka bihadha? Dengan nama Khawaja adakah Allah suruh gini? Rasul kata, "Na'am." Qat, وَزَعْمَ رَسُولُنْكَ an عَلَيْنَا حَجُّ الْبَيْكِ إِسْتَطَعْ إِلَىٰ يِسَبِيلًا Kau bihan-hukur surat raya kami kena pergi haji kalau mampu ha. Rasulullah kata Sarak, betul Suma Wallah Kau nak kelir Ha, ni tak yuk Sebelum dia nak kelir tu dia kata وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِمْ وَلَا أَنْقُسُ مِنْهُنْ Dengar Demi Allah yang merutus kau ni Aku tidak akan tamah dah Pakmu rakyat tadi Aku tanya tadi Dan aku tidak akan kurang Aku nak klik dah Klik Ni orang kapur dia nanya reka rekah Tapi sahabat rasa kagum dengan cara dia bertanya Kerana boleh ilmu Nak ke sahabat duduk dekat ni tak mari tanya Muka, muka biasanya, esok boleh tanya Lusa boleh tanya Dia agung juga nak tanya Rasulullah ni Baik Dia pergi Rasulullah kata la in sadaqa la yadkhulunnal jannah. Kalau dia ni betul mati, hak dia tanya tu dia beri duit, masuk surga. Sadaq, sini betul, benar. La in sadaqa la yadkhulunnal jannah. Kalau dia betul ni, tentu masuk surga. Ni kita tengok lagu kehebatan benar mem, apa ni betul hati kita dengan hak apa woh kita ucap dia betul-betul ikut apa woh Allah kata jaminannya adalah Allah Subhanahu Jadi kita tengok sinilah apabila kita ucap La Ilaha Illallah kita bertahaj, maka kita tidak akan sembah selain Allah kita tidak akan takut selain Allah kita tidak akan minta kepada selain daripada Allah. Kita tidak minta tolong selain Allah. Kita tidak bertawakal selain Allah. Selain kepada Allah, kita tidak minta belindung, tidak minta apa ni? Allah pengawalan eh, selain daripada Allah. Kita tidak serah urusan kita selain daripada Allah. Kita tidak sumpah selain daripada Allah. Kita kita kita, kita tidak menazar selain kepada Allah. Kita tidak bersupa. Kecuali dengan nama Allah. Kita tidak tunduk. Kecuali dengan. Pertanyaan Allah dan surahnya. Dan kita tidak talang. Ha apa. Ha Allah pun. Allah apa ni. Allah suruh dengan syariat dia. Apa yang diserah oleh Allah dan Rasul. Gitu juga. Kita tidak kasih. Kecuali kerana Allah. Kita tidak marah. Kecuali kerana Allah. Kita tidak beri. Kecuali kerana Allah. Kita tidak apa ni larang kecuali kerana Allah baru makasih bila -bila. tidak tak jadi kerana tu apabila sifat buruk dalam diri kita ni bukan sifat buruk sifat negatif nak kata buruk tu orang nampak buruk tapi sebenarnya sifat marah sifat sayang dia berlawar di tu kita panggil marah negatif sifat beci sifat, beci, sifat marah Hasat. Semua ni sifat tidak molek Di dalam kehidupan manusia Tetapi Kalau kita nak beriman Kita boleh tukar sifat tak molek ni Jadi molek tak, Soal eh Tapi kita boleh gardikan sifat beci ni Jadi kebaikan untuk kita Dia Boleh pahala Beci-beci ni tak boleh pahala tapi kita kena tukar benci itulah mana boleh jadi pahala iaitulah kita kena beci Allah benci, kita kena beci Rasulullah benci boleh pahala selain daripada sifat negatif jadi positif sifat Allah boleh pahala marah, marah sifat tak malak pun tak malak tapi kita boleh jadi sifat marah ada dalam diri kita itu kita tukar jadi positif boleh fahamlah. Bila kita marah kepada Allah maha. Boleh kita ada. Kalau kita ada sifat marah, kita tak marah kena hak. Hak Allah maha. Kita nak orang siapa kita nak marah Dan gitu hak jadi hukum Allah sahaja. Eh, kita marah tu, boleh fahamlah. Biar kita marah lah, boleh faham. Banyak, banyak sifat negatif hak ada dalam kehidupan kita, dalam diri kita kita tukar jadi positif. Ha asalnya takrifan dia jadi boleh fanda. Deki. Deki ini tak molek benar. Tapi Rasulullah kata la hasad fi illa biznati. Tak boleh deki kecuali dua perkara. Ha kita terki dua perkara. Deki mana? Kita tengok orang yang fana mempunyai ilmu, kita nak jadi sporio ke? Ha dekilah itu ialah. Boleh fanda. Baik ambilkan kita seperti dia tak ada lagi tapi pindah no. boleh pahala dia sebab nak tu amalan dah. baik Oleh ada harta piti banyak kita tengok dia piti banyak dia harta dia banyak dia guna untuk kebaikan kita pun bercita-cita nak kaya seperti dia juga nak no, buat itu positif boleh deki betul dan so, boleh pahala tak buat lah tak payah lah kita ada piti lagi niat lah gitu boleh pindah pahala tapi kalau kaya suruh kena buat suruh kadang-kadang eh, orang niat niak ni kadang-kadang masuk dulu dia kira, aku kalau kaya nak buat gini-gini tapi apa pun kalau nusa boleh jasa pahala dia buat pula Rasulullah kata Dari Allah akan berikan niat daripada 10 hingga 7 ratus dan Allah tamu nabi kepada orang yang dia maaf orang yang dia nak tahu. jadi sifat asalnya sifat negara cekil tapi cekil lagu tadi dia boleh jadi positif. Jadi tak positif, boleh jadi buruk. Ah kita positif, oh saya. Saya, Sifat positif, boleh jadi negatif, boleh jadi buruk. Lagaimana? Kalau kita sayang kepada musuh Allah, dosa. Nah. kita sayang kepada Allah betul. Dosa. Akana ha, sifat baik kita nampak ah ha, ni sifat-sifat baik sifat saya, sifat kasih, sifat taat. Nah, ha, ni sifat baik tapi taat, taat kepada siapa boleh? Sifat baru taat, kalau taat kepada orang ya, derajat kepada Allah dosa. Jadi negatif? Jadi dosa tidak negatif sahaja, dosa. Kalau tu sifat baik ya ada dalam di seseorang itu kalau tak kena buat tak ada makna sifat pokok yang ada dalam diri manusia dia boleh tukar jadi ikan untuk diri dia kerana itulah ini bergantung pada maklumat kita ada hak sayang pada kita hak beci pada kita hak suka pada kita hak fa'ak pada kita hak raka pada kita hak email pada kita hak kukul pada kita kita kena kukul juga kukul mana? wayakfur beritahu kukul dengan tahu wayukmin bilang beritahu dengan Allah kita kalau tak kupa, tak jadi berimek kenapa kupa? kupa dengan apa? kupa dengan tahu. berimek dengan Allah, baru betul kalau kupa nak Allah, berimek dengan taruh sepatutnya jadi terbalik ke jadi benar-benar itu, itu, itu ya. kerana itu kita tengok semua Allah betul tadi kita ni sama ada sifat-sifat tu kita lihat sebagai sifat tidak baik atau sifat baik dia berkata pada sejauh mana kita guna kalau kita guna dengan cara yang betul Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan itu sebagai modal kita, aset kita untuk kita jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta sifat-sifat buruk yang kita kenal tu kita boleh tukar jadi baik. Sehinggalah Rasulullah kata, man ab, man ab, man, ab, man ahabba lillah wa adghaba wa wa'a ma, wa mana'a lillah faqad man istakmalan iman. Sapa-sapa kasih kerana Allah, Siapa-siapa benci kerana Allah Sapa-sapa beri sesuatu kerana Allah sapa-sapa halal sesuatu kerana Allah Maka dia telah sempurna iman Baik Kasih Sempurna Kamu dia marah Boleh pahala je Pada asli pak marah tak marah Tapi marah Kerana Allah marah Kerana Allah Marah tu kerana Allah Buih karna Allah tak buih karna Allah tak buih tak mandat orang minta satu katak buih tak nak ada buih dah apa demo tidak berhak tak buih karna Allah Allah kata kata pula tak buih eh anak-anak kita pun semoga barang tidak berhak tadi buih misal dia kita kata kita nak bagi duit kita nak gaya bagi orang miskin pun anak-anak kita tak ada, anak -anak kita, ada dia tidak bersikir pun juga minta kita juga bagi hari tak benar ha. boleh-boleh kalau orang bersikir ya? boleh orang berhak sifat dia supaya supaya kita kata kita bagi roti, ya. bagi roti orang ni orang sifat-sifat boleh roti lagi ni sifat-sifat tak boleh roti lagi ni sifat boleh roti, ya boleh tak kira lah dia saih kita anak-anak kita dah dia ada sifat tu boleh ya? Tetapi ni, kerana tu ramai orang apa ni ada kuasa ni sebenarnya boleh jadikan uh, kuasa orang ada dengan dia tu dapat pahala tengok siapa berhok bui siapa tak berhok boleh pahala padahal apa ni orang dia buat tu asalnya kalau orang lain buat dia tak boleh pahala sebab apa boleh kerana dia buat jawabannya tu dia pergi kalau dia buat cara betul, boleh falah kerana dia melaksanakan tuntutan dengan betul. Faithil pada al-mahabbah, kasih. Kasih ni salah satu daripada apa ni? Sarak-sarak la ilaha illallah. Mahabbah ni setiap mukmin adalah kasih pada kelima ni, beramal mengikut tuntutan. Kepasih pada ahlinya, yakni orang yang beriman. Kalau tidak atau belum beriman dan tidak percaya apa ni tidak beriman apa ini, tidak syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sini res bu mahabbah atau kasih ni rukun at tauhid, rukun tauhid. Dan dia adalah kesempurnaan at tauhid. Kalau sekiranya mahabbah ni kasih ni kurang-kurang tauhid kita. Apabila Apa ni para ulama sebut dia kata Apabila kasih ni eh, Dia dia kata Super popok di dalam jiwa kita Dan dia disiram Atau Dengan air ikhlas Dan Dia akan buah dengan buah yang baik Dan dia akan menghasilkan Hasil yang baik Kasih ni Duduk dalam air. Kasih duduk dalam hati, kamu dia dia ke terkeluar kasih ni melalui apa ni perbuatan tubuh badan kita, kamu dia dia ke kecek dengan kita, nah, itu kasih. Eh, kena kau gaya, kau gaya kasih kau gaya ke, kau gaya engkau gaya. Dia sebut mulut dia, kadang-kadang nengah. -kadang si hari tu kau oh, ya tapi ngegang sebut nama khawatir tu mana kasih apa lagi kalau dia bimbing dia kasih dia sebut semua kata. tidak kalau kita sayangkan anak kita kalau suami saya ke isteri, isteri saya ke suami, dia puji semua tu lelaki dia kelip lambat pun tak apa tu lelaki dia bagi dia ju eh? tu lelaki dia dia sebut sahabat banyak camis sama sebuah kita kalau kita kalau kita kasih kepada Allah kita sebut sama kalau kita tak sebut Allah tu tak tanda tak kasih dalam mana sebuah orang bila tak kasih untuk lelaki dia tak sebut sebut untuk lelaki dia atau sebut sebutlah sebut ada perhaku dia tu tak tanda ha. tak, tak, tak, tak, tak kasih begitu eh. juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. kalau kita boleh ambil, kalau kita selalu sebut dia tanda kita kasih hak mulut sebut tu sebenarnya mari ke lihat Ah hak tu hak hak ha, apa ni? orang kata, pak ha, betul-betul. Dalam dalam hubungan ni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan-nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Wal ladina amanu ashadu hubban lillah. Walau yara alladheena dhalamu idh yarawun al-'adhab anna al Wahai Allah, hasyadi dulu ada. Maksudnya, dan diantara manusia orang, orang ini ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Anda ni sekutu-sekutu selain daripada Allah. Yuhaybu mereka mencintai sekutu-sekutu itu. Kahubilah ha? bagaimana mereka mencintai Allah. Amanat ini nak amanu dari orang beriman ashaddu hubban lillah saya cinta kepada Allah wa lau yaral ladzina zalamu dajaka sa'andanya orang-orang yang berbuat zalim ha id yaruna al azab mengkawi ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat an al quwwata lillah wa al quwwata itu punya Allah semuanya wa an al quwwata lillah jami'a ah, wa anallaha shadidul azab dan bawa Allah ama berat seksanya nasya yang mereka menyesal tuan-tuan, ya. kita tengok alamat oleh kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala, lagu mana oh, kita ngucap, kita kasih tadi lagu mana sebenarnya alamat alamatnya ialah, tanda oleh kasih pada Allah dia mendunuhkan apa yang dikandaki Allah, walaupun bertentang dengan kehendaknya <tuh> kalau kita ada kehendak Allah ada sini bertembul antara kehendak kita dengan kehendak Allah, nak pergi hak mana dulu nak letak hak mana di atas Situ, kita, kita sedih boleh hukum tak nak tiada orang hukum, okay, kehendak kita nak kehendak Allah, Allah suruh lagu ni kehendak kita nak lagu lain kita boleh benda ke siapa siapa boleh benda kita jadi tu hati Wamenat apa? Kalau kita wamenat kepada hak-hak Allah, betul kita saya pada Allah. Kalau kita wamenat kepada anak kita, maka kita tak saya pada. Allah Kita wak misah bodoh. Hak kita lalu nak hari. Hak anak kita. Anak kita ni nak bangun mai lah moga bagi payah sikit. Sedadah. Pukul lima setengah tu mag, ramai. Ma ma <laughs> bangun juga bangun jelek. Ha, Tidak lagi. Hak anak kita nya, bangun tidur tu, hak si tua, deh kandak, kitalnya, kandak Allahnya, mai subuh cuma. Ah, lah, kan, kan, ha, kandak kita nya, kandak Allah nya, gismai subuh cuma Allah kanutak kandak dia. Hak kandak kita nak tidur sikit lagi. Jadi belau ya Akhirnya kita waktu putusnya. Kalau kita berusai, kita pergi masjid. Ah ha, kita letak, kita saya sedup pada Allah. Tetapi kalau kita tak pergi masjid, kita tidur. Ah ha, tu tanda kita benarnya kita dah ya Allah. Benar kita. Mananya kita dalam tikus tu kita waktu kita kita sebagai hake. Hake dah kita. Hakirnya kita win benkit. Jadi tolonglah letak kita kata aku saya pada Allah. Kata boleh tapi berbuat tak. Ah benar. Ah, kau dekat dah. Benar. Kau sebenarnya barang ni cerita tu. Eh? Kalau kita kata kita tak tengok atas dia, kita tengok diri kita. Sebab apa? Sebab apabila kita tengok diri kita kita isah. Kita duk iman sebenarnya. Situlah kita boleh kata eh aku ni dekat ke, dekat dengan Allah. Dekat ke jauh? jadi hamba dia seroti ke kau, kau jadi wala lala, -lala, -lala. ataupun seroti ke tapi tak terakat lagi hak inilah kita panggil ujahadah ujahadah dengan Allah usaha sungguh ya Allah aku hari ni kalah eh. kita ngaku ya Allah hati tetap meletakkan engkau di atas segala kalah tapi hari ni kan kalah dengan Iblis eh, Iblis oh. tu Lepas ha tu Nabi kata Iblis ni Jalai dalam diri manusia Sumpah jalai dalam Oh tak jalai kuana tu-tu eh Kalau oh, kita duduk bala Aku bangun nak pergi ke tak segi Mata tetap berjelak Tak, tak buka. lagi Bangun nak pergi ke tak segi Nak pergi tak segi Tu betul Iblis Oh dia tak lukuh kuat denjar Denjar ke tapak Oh kena Kena je dia ke sana Kata Keru-keru juga Hmm Lepas juga Sedar pun tak Dia tinggal lah Dia nyet kereta-nyet Kereta-nyet Sedar Kalau sedar pun tak ada Dia nak pergi masjid Sedar Dia kata aku takde Sedar-sedar Tapi aku dah dah sah Lepas Tuhan dia Nampak sedar-nampak Dia nyet tengok tak ada subuh. seumpah Eh Benda tu kita boleh rasa Iblik Dia tak nak tengok Setiap mari gara Kocok kocok pokok ke depan. Ha tu dah, motu cakap keblak. Tapi hok ni ni, kita boleh rasa tu atuh. Lah, okay, ah amo rasa, amo rasa kenal. lagi kita. Banyak tide boleh pak sigat kita. Ha nak mana? Tapi rakyat ni siapa kita kata kau simpang lambe dah. Tak tahu dibelis tu lagu mana. Delah kita. Eh, lalu kita. Rasulullah kata kalau orang apanya kencing dia belis tekan, ni kalau dah ditakdir ke, ibi air kecil beling ni sebuah kecil kecingi kucing Allah, tak boleh benar kita <laughs> bau busuk bersih bangga kita tapi pun tak bau muncul lah dan nampak ni kemudian kita benci terhadap apa dibenci oleh Allah, walaupun awal nafsu sahaja, itu ha, tanda kita, Kata, kemudian melantik dan memberi walak, <coughs> walak ni setia dan kesetiaan terhadap orang yang setia dengan Allah dan Rasul tanda kalau kita nak kata kita betul-betul berimbaik dengan Allah kemucat betul-betul kita tengok kita kalau Allah saya kepada sepatunya, orang Allah saya itu dia akan tak nak tahu orang Allah saya tak saya ni orang ni berimbaik dengan tak satu yang kedua apabila dia ngaku dia berimbaik dengan Islam dia ikutkan tak Allah nak dia buatkan tak mengikut kemampuan dia jadi sini tuan-tuan kita kita boleh tahu kita ni sayang kepada siapa hidup tadi. Kalau saya kepada orang yang beriman dengan Allah sebagaimana sepatutnya, maka itu tanda kita beriman kata kita sayang. Kalau kita tak sayang kepada orang yang Allah sayang, itu tak ada tanda kita sayang kepada Allah. Kita juga memusuhi orang hak Allah musuh. Ha? Allah. Orang hak Allah musuh. Perang dia, perbuatan dia gapo sekali, kalau hak Allah tak kenal, kita tak kenal. Atas dari kita pun kita jangka kena. Kalau Allah tak kena. Baru kita betul. Apa ni. Uh, jadi orang yang sayang kepada Allah. Beci orang yang oleh Allah dan Rasul. Kalau Allah tak kena, kita tak kena. Karena itulah Rasulullah SAW. Sabda. Salakumankunnafihi wajadabihina halawatal iman. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabb ilayhi mimma huma wa ay yuhibb al mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yaqra ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqthafa fin nar aw kama qala al alaihi wasalam sana tiga perkara man kuna fi aughadatu tiga perkara ni wajada bihinna halawat al iman aughadatu dia akan rasa kemanisan iman mana iman dia sedap dia berasa brimel brime lah. kalau ada tiga karang ni kalau tiga karang ni ada tu dia berasa. iman dia molek dia berasa sedap, dia berasa selesa bagaimana? wa warasuluhu ahabba ilaihi mimasiwahumma dia sayang pada Allah, dia rasa lebih daripada segala-galanya kalau kita sapah sahat tu maka ni apa ni perkara pertama ya kita boleh rasa betul-betul we men dan saya pada Allah yang kedua wa ayyuhubbal mar'a la yuhibbu illa lillah dia sayang kepada seorang tidak lain tidak bukan ialah kerana Allah kerana tu betul eh kalau kita sayang kat orang kenal raya Nah. kalau kita sa'i ke saudara kita kita kena raya sa'i ke wei kita tapi jangan salah guna apa ni salah guna lah kena sungguh lah inna indah kana allah kerana allah kerana terusul kata kalau kita sa'i pada seorang raya kita sa'i kerana allah bukan karena bukan karena apa-apa bukan karena kita karena Saya saya ka saya saya kepada kerana negara demon, negara ka. Hatiku oh, tu, tu kerana lain. Saya kerana apa? Kerana dia huku saya pada Allah, kita saya kepada dia kerana dia saya pada Allah. ini oh, boleh pandai. Betul-betul saya kerana. Wa ayyuka ayauda fil kufri kama yakrahuha, kama yakrahu ayyukzafa fil nar. Dia tak say klik jadi kumpul Sebagaimana sepas dia berima bagaimana dia tak say Orang caput dia dalam raka Malang tak say sengoti Tak say sengoti Jadi tuan, -tuan ni adalah kita panggil Bakasih Yang kenalnya Patuh al-iqiyar Patuh ni Setara mana patuh tu. Patuh ni yang kita nak tengok sini ialah Patuh kepada Allah Subhanahu SWT dengan sepenuh hati ya kita pihak daripada kelima Kita ucap tau tadi Tunduk yang sebenar ialah inilah yang melambangkan keimanan Tunduk tersebut ialah sebagai Merialisasikan tauhid datanglah di dalam amalan harian Tunduk Tunduk pada Allah. Tunduk pada hak Allah nak. Ikut hadiah nak. Hak kita semayal hari-hari ni. Hak ni ni. Sebagai tanda khusus. Kita duk diri daripada Allah. Apabila kita duk diri Allah tu. Semacam kita kata. Ya Allah aku ni terima tu. Gandu. Duk diri daripada Allah tu. Seperti. Azkabar duduk depan petua do ko. gua suka abu, ikut tuaga suruh. Dah kepatuh segala galanya Itu ingkar. Begitulah juga apabila kita rokok tu, rokok tu kita nak ngaja kita akan tunduk pada Allah. Datang si tunduk, datang lain. Lain juga kita perlu bawa luas maya, iaitu ya Allah, hanya perintah kau saja aku letak, tinggi dah aku tunduk. Tak berkata orang lain Seperti dah akan berkata manifestasi Kalau kita uh, perlu realisasikan Di dalam hidup kita lepak semaya Kita sujuk pada Allah Kita sujuk pada Allah ni Maksudnya ialah Kalau kita boleh faham Kita hanya tunduk semua Sujuk sesujuk-sujudnya Tidak pada makhluk Tak ada gila alat lain kerana itulah apabila kita taas maya kita... Kita coba... Buat lagu tu juga luas maya... Baru betul kita jadi orang... So, hamba Allah yang betul-betul... Kerana itu Allah... Apabila kita... Dah ada rokok bawahnya Kita kata... Subhana Rabbil Azim... Maha suci Allah... Engkau lah bapak ilai agung... kadang-kadang apabila kita kata engkau lah yang paling agung dan yang ucapkan eh? ucapkan eh, tu pula bahasa Arab biar kita rasa kita berucap tu eh tak ada dah. tak ada dah orang hebat dalam hidup kita Allah tak ada ya kita berasa besar ya. Allah apabila kita sebut macam-macam ha, ha, Nabi Ajar di dalam kita rakoh ni Subh'ana Rabbil Hazi itu patuh talifah kudulah lah kita buat. Antara-antara Rasulullah kata Subuh Qudus Rabbul Malaikat Waruh. Subuh Qudus Rabbul Malaikat Waruh. Ini boleh juga. Begitu juga Rasulullah ajar Subh'ana Zil Jabarud Wal Malakud Wal Kibriya Wal Azamah. Subh'ana Maha Subh'ana Maha Suci Maha suci Allah subhana azil jabarut. Maha suci Allah yang maha hebat. Wal kibriya dengan keagungan. Wal azamah dengan kebesaran. Mana kita ketika kita tunduk tu kita kata Allah maha agung, Allah maha besar, Allah maha hebat, semua mohon. Bila kita rasa kagum. Awak rasa kagum setaraf mana enggak? Kan takut-takut setaraf mana enggak? Kalau nak harap-harap setara mana kat? payah nak rayak. Tapi... Amal nak rayaknya kalau kalau betul misal. Kalau orang sakit jantung, Dia kena buat operate. Buat bypass. Tapi tak tahu, tak tahu siapa ada kat sini. Laku mana perasaan ni? Tika nak masuk, nak buat... Ketika doktor kata, kena buat upgrade ni. Ketika tu berasa, berasa dah. Tapi, tak betul-betul apabila masuk dalam bilik pembendahan tu. Sebelum orang biuh gawal. Berapa-berapa perasaan? Kemungkinan mati. Kemungkinan hidup. 50-50. Doktor pun tak jawab. Menggurang kita sahih dah. Kalau mati pun tak boleh nak repot. Tak boleh nak tutup dah. Ambil nak tengok di segi perasaan. Perasaan. Perasaan situ... Harakatnya kepada Allah dengan usaha doktor satu pasukan itu segala harakatnya kepada Allah. Tak ada tempat nak katulah. Tu harakat. Harakat serana, lagitulah harap pokok lah lah. patoknya kita ada. Jangan lebih pada tu. Kok takut pun tak pun benda. Bima tak berjaya, innallillahi wa inna ilaihi raji'un. Sasana, kritikal. Nah takut setakut-takutnya takut tak berjaya harapnya seharap-harapnya tinggi harapnya dia takut dengan harap biar sama eh dah situlah kita betul-betul merasai kebesaran Allah SWT bila ditakdirkan kita berjaya Alhamdulillah tuhan saya lah kita berasalah ke mana Kadang-kadang orang seleceh Bapak apa? boleh nak rakyat Harap dia tak diberjaya Takut dia tak diberjaya Semua berjaya Tak segar lagi Tapi Dia rasa Kerana tu uh, Orang yang orang mengalami tu Dia betul-betul Betul-betul rasa Situ ada takut Situ berasa harap situlah mak buat aku kalau dia kat luar sudu kau banyak lah Takut ha, ni takut-takutnya ha, ni yang last one hidupnya ha, apa ni masa interaksi ha, tak banyak jadi kalau boleh jadi waktu jadi misal orang oh, ni kena tanya orang yang mengalami bagaimana perasaan dia jadi tuan-tuan apabila begini jadi apa orang kita boleh tengoknya ialah orang yang patuh patuh tadi nak patuh setara mana kalau boleh kita pergi setara tu lah ketika tu kita akan patuh kita kalau ada PT tempat bayar kita akan bayar eh bayar tu, tu eh? Nah, kalau ada PT tak ada PT kita minta kita dengar selalu kita minta apa tu sebab kita nak keselamatan nak selamat ni PT hadap kita waktu baik ada tanah kita jual tanah. Sebab apa? Kita nak selamat. Lagu itulah saudara-saudara. Kita dengan Allah Subhanahu Wa apabila sampai satu perekat kita ke sampai situ. Tapi apabila kita duduk senang gini, kita tak apa situ. Kita tak mikir sampai situ. Ah, ha, kerana telah kadang-kadang kita tengok kau-kau ni satu perkara yang uh, kita kuasai. Kan itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata tidak boleh, orang yang tidak letak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang menentukan keputusan dalam hidup dia. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut. فلا وَرَبُكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ كَبِيْمَ الشَّجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَمْفُوسِهِمْ حَرْجَ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا Maksudnya demi Tuhanmu Mereka pada hakikatnya tidak beriman Sehingga mereka menjadikan kamu Hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka Sesuatu keberatan terhadap Putusan yang telah diberikan Dan mereka menerima dengan sepenuh Hak ni tanda orang dengan Allah dan Rasul Kalau sekiranya Allah katakan lagu Rasulak, Rasulullah Quddus tu diterima dengan sepenuh hati, tak ada rasa, Ay, tak sedap, tak kena, tak kenal hak Rasulullah buat Quddus. Tak kenal hak Rasulullah Quddus tu ha, pun tak berisi. Ah kalau dah itu tak ada. Kena, tak kenal. Tak kenal hak rasul buat Quddus. Kalau dalam satu keh, Rasulullah putus. Tak kena. Tidak ismi. Tidak bibit. Tak ada nak hak paling mahalik. Hak paling betul, hak paling tepat. Kecuali Rasulullah kata. Kerana itulah, ayat ni kata, Fala warabbika. La yu'minun. Sebenarnya, dalam ayat ini, ni ni, Fala warabbika ni, ada tiga qasam. Tiga kali supa. La, la qasam. Wa, wa ni wa kosam Robika kosam Tiga kali sempur Tiga ada tu takit dalam bahasa Arab Tiga ni La, la kosam Wa, wa kosam Robika kosam Kosam juga Sumpah Maksudnya Allah bersumpah dengan tiga kali sempur sini Tapi dalam translate dalam bahasa Melayu ni Nampak sekali Ha tu Dia orang panggil kalau kita tahu bahasa anak sikit, dia suruh, suruh pegang. Sebab Allah tidak akan supoh tiga kali. Dengan berbagai-bagai bentuk. Nak bayangnya, eh hey, tak beriman dia emang. Tak beriman dia emang. Tak beriman. Sehingga dia emang boleh terima Rasulullah sebab, sebagai orang yang menentukan ke keputusan. Dia jang jangan ada sikit abu nak dalam hati. Berasa tak senang. Baru beriman kalau demo atur latih Rasulullah ayat tak tu kena? Tak boleh main demo. Buka kata sekali tu, buka kata dua, buka kata tiga kali ni. Kok kata ni Allah. Apa ha, dia? Ah, kan itu. Ha ni orang panggil lebih pada pakai lada ni. Ngime dok ke? tak ngime ha Allah ha. Tak boleh main. Siapa kata Umar kata kalau Rasulullah kata tak saya tak beri email hak ni dia tanya akhidah Rasulullah ni ok oh. mari hak Islam kata kemo okay, tak payah lagi tak apa kata payah kan itulah Sabak kata kita diberi email sebelum Quran masuk email dulu my Quran my Quran tu baca buah atas. Kita ni mari qira'ah dulu. Eh, meh tengok masuk lagi. Boleh saya baca Quran. Bukan tok kuih meh, tak ada makanlah. Alhamdulillah, kita tenggaslah untuk malam ni. Baiklah ni. Akhir sekali, insya kita akan saja. Jadi, tuan-tuan, malam ni kita seperti biasa kagak iaitu tadi as-sir kemudian al-mahabbah dan al-inqiyal insya-Allah kita sambung Allah saudara mana aja tak? Cepat kita panggil lah kita. Ah oh, masih dia tanya. Gak? Eh? Asyik. Okey dia ada hak tu hak tu tu dia ada tiga kata hak boleh kita apa ni bukan tak cakap benar tapi rakyat lagulah dia untuk kemaslahatan. hak bukan tak benar iaitu dalam peperangan. Dalam peperangan ni uh, Misalnya misal ke kita tentera kita agai seladi lemah tentera musuh kuat. Jadi ketuanya tahu dah kalau rakyat barang ni gak lemah dah dari segi semangatnya. Ada ah, kata tak ada satu sebab kita pada demo pada kita letih dah. Ah itu dia boleh berbohong dah pagi dari untuk termasalah ter Dia lebih besar Kalau kita kata Kita sudah nak kita Tentera kita berasa tak cekat je Dia tidak Ramai orang okay? Kita kata buat Kita bergak lah Muka dia orang tu ramai oh, Pakai kalah tu ha, Jadi kita Ketua dia kata eh, Tak ada orang satu kita Lebih kita dengan orang ha, Tu dia panggil Tukar suasana Yang Ia keduanya Ialah Mendamai keluarga berban okey bana ingati dah kita ni okey semoga tengok kita kata eh tak ada apa-apa satu dia tak mahu sikit amuk nah jadi sale demo kita banar-banar eh, nah ya? hmm. ah ha, hmm. patu gele hmm. tu pula hmm. kata orang kata Allah dia ka eh, saya demo padani ya orang ni salah si dia pun senak sale lama dengan sebab tu dak akhir akhir baik boleh pandah padahal kita pada-pada kita tu sembang eh. Raya barat tu tak pandai betullah mana dengan hal Tapi kita tukar jadi kebaikan. Ah gitu juga masuk tadi tu tukar jadi sekui ke. Dok balas tegoman tak ada pasal. Ha seterusnya dia. Ani orang panggil siasat hakimah. Jadi orang panggil polis yang bijak tadi. Dia kena ada bijak dia sana tu. Untuk, untuk pelindung, khabar. Kadang-kadang bukan, bukan tidak, bukan bohong sebenarnya, tapi goyak cago, iprush. Dengi cago ya lebih, lebih lembut tadi. Jadi, jadi oh, pagi lebih kental. Lah. Terima kasih. Terima Kita Terima dulu Terima kita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih habibi neka Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang naik subhanakallah wa bihamdika asyhadu subhanakallah wa bihamdika asyhadu subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Allah wal ala muhammad wa ala